Dit Fani met pittige allegaarkie Goeiemiddag, welkom by Net Radio SA, wereldwijd beskikbaar by www.netradiosa.co.za Dit is Fani met pittige allegaarkie Die program waar ek bykie die humor in die politiek, sport en gemeenskaps of soosio-maatskapelike werelde bekyk Ons Suid-Afrikaners en dan vooral Afrikaners is ons bekend daarvoor dat ons menige ernstige situasies ontloond met humor as het ware as ‘n ontvluchtingsmechanisme. Ek wil net bevestig dat hierdie program heel wat ontsinnige politieke kommentaar bestrooi met satire bevat en geen politieke partij en of standpunt ondersteun word neem. Enige toevallige standpunt en opmerkings is die aanbeheers self en net Radio SA ondersteun of onderskryf zodanige standpunte nie noodwendig neem. Net Radio SA behou hulle die recht voor om hulle van enige standpunt, mening, uitspraak ter enige tyd te distansieer. So as jy nou al bewus is hou ek daarvan om die program met een die sogenaamde dieplekie te begin. My kese vir vandag is Konie de Willeerse Corona, opgevoeld door Konie selfs, samet Karen Zoyde. My kid took no Or the felt And rim Sey blank Tot in die skarpe joen Laat As it In die kleed Komt o young soar Baw for fess En die maat Sey pikkes Sey koel graf rene En kan bro As it kom vandag op sokkel As die song sy eerste licht oor die bidder boela stoot. As die vry my nou moet en het vergaat. was die bekroende Koenie de Willeers Likie Karoenag, opgevoerd dier omself en Karin Zoid. Nou in die segment van die gesels met, gesels ek vandag bykie met Jandrie Dievenhage, die hoof operationele beamte van die RSA groep, wat verkope en bemarking van vars producte direct vanaf die plaas doen en dan natuurlijk zorg vir uiterste gemoeteris vir ons boere, ongezien hulle kan concentreer op dit waarmee hulle vaardig is, namelijk om te produseer. die segment Fani gesels met het ek die voorraag om vanmiddag met Jandri Dievenhage, hy is die hoofdbedrijfsbeamte van die RSA groep wat verkoope en bemarking namens die producent doen en dan natuurlijk zorg vir die uiterste gemoetseris vir ons boere aangezien hulle kan concentreer op dit waarmee hulle vader was, namelijk om te produceer. Middag Jandri, welkom hier hierby pittige allegaarkie op Net Radio SA. Dankie, Fani uh, um, is lekker om eerder te wees en uh, bericht hier van my kant af ook. Oké, okay, André, ek probeer gewoonlik eerst by die mens uitkom voordat ek kyk na die unieke prestaties wat hier hulle bereik is. Vertel my die luisterers bykie meer van jouself waar jy gebore is, waar jy school gaan het en soan. Fanny, ja. um, ek is, uh, is eindelik een gebore katoriaan, met mense benen, omdat dit soos vir jy sêke weet hier en stoms ondersteun en al jare was. Maar uh, ons het kaapte vir huis, Toen ek soos 7 of 8 jaar oud was, so ek het eindig maar groot gewoond in die Kaap, uh, Belville uh, as een voorstad, van Kaapstad en later toe die stad in sy eie, in sy eie recht. Um, en ek was in Belville oorskoel gewees waar ek gemetrikideer het, daarnaas het net meer sy tijd van Sinnebos toe, waar ek het eindig oog neers geraad en ontwikkelingsadministratie het, maar dit was een... Uh, Het, het, het, ek dink, dit zal word genoem openbare onwikkelingsbestuur. Dit is, is een baie interessante cursus wat ek gedoen het, wat het nooit rechtig toegepast wat my leven maar een ander pad begin het. Um, op die nederste tijd was ek, was ek redelijk betrokken geweest maar met my sport en ook zo'n beetje in die studentenpolitieke was, stadie op die primarius van Libertas gewees. Ek dink, daar had ek nogal baie geleer oor, oor voeders op my later jaren baie. Die weet, denk, goed hoe ja. pas passen kom in termen van mense hanteer en, en, en, en, so en so het is maar my achtergrond jy uh, het al klaar, so half van half die geantwoord maar ek gaan toch maar nog vraag ek weet nou jy is een oud mate en het gestudeerde Universiteit van Stellenbos hoe het jy die studentjarig ervaar en hoe het dit jou uiteindelik voorbereid vir die looban as entrepeneur en vooral in, in die vastprodukte omgeving Ja, weet jy vader, ek denk, ek weet ek, dink, my, my advies aan is altyd om, om universiteit toe te gaan, ek denk omdat dit een leerskoel van mye dinge is, bloot net is o, om vir jou akademische kwalificeer wees, en in my loopaan het ek nou al achtergekom, nie het mye mense dit goed gaan studeren, wat dit ooit werd het, wat dit eigenlijk mee geeindig het. Mm. Maar ek denk dat die, die basis het onrecht wat jy krijgt, is een wat nie net akademisch van aard is, maar dit is ook jou, jou grootsing wat jy krijg as mens, Uh, by soveel verscheidenheid van mense in aan die gemeentere wat jy het om, om die keer die meer studentenpolitiek betrokken te raak, die spul te waar nie speel en so. En ek dink dat alles is vir die mens in een groot mate een leerschool en ek dink het van een mens vir wat jy verder gaan doen. En ek dink in termen van hoe my loe maan ontwikkel het, was dit verseker vir my een baie belangrik in een groot leerschool. En ek al is vir my gesê, Jy weet, die mens moet een balans in die leven hee, en toekom in die tyd toe het ek gesê, jy moet hard leed, maar jy moet ook hard speel, en ek dink dit ja. is wat die mens leer in die tyd, en wat die mens verder in die loobaan kan kan, kan, kan, kan, kan toepas. Goed, Jan Rie, ek weet natuurlijk dat jy, jy, jy, jy, jy, jy, jy, jy, jy vir een hele aantal jare in die staatsdienst verbonden was. Hoe het het gebeur dat jy toe uiteindelik in die loobaan beland het, waarin jy jouself tans bevindt? Op wanneer jy ek is my beeld van, van, van, van ek denk daai, daai bergade van, van, van, van, van, is die bliksem in. En, maar, maar, maar, het is nie, en ek sê dit eindelijk moet, moet, moet te lach, want ek is nie, ek is nie recht dat die bliksem in die, ek denk, ek dink ons, ons, ons generatie ouwens kom uit die berkaalde dieren uit en op een bepaalde achtergrond, waar ons bepaalde poeters geleer het, en ons allemaal het maar, op een of tijd, of van die staats, die ons draai gemaakt, of ons was, getronke gewees by sy nie staatsinstellings wat ek omgeval mag wees, en ek dink, ons, ons het baie geleer in die proces en ek is nie enig spuit oor enig iets wat ek geleer het in my loobaan wat ek in die staatsinstellings gehad trouwens, ek dink, ek dink die oorstelling wat, wat ek gehad dat het, ek dink die opleiding wat ek gehad het, en die vader hier het, dit, het vir my het vir my eindelijk voorbereid vir my loobaan na die staatsdienst um, ek het ek het, uh, ek kom al soos jy soos ek die kaap uit, jy weet en, To ek, ek die staatsers bedank het in 1998, het nog, het nog een rukkie samen met die regering ook gekonculeerd. En zelfs uit die proces, het geweldige prong goed geleerd. Um, goeie goed is ook, dit is nie, nie altijd net slechte ervarings. Zet, het is nie, dit is nie alweer slechte ervarings. Gehad. En uh, toet ek vir, vir ek het ons 20 jaar op die in die taal toe gekom. En ek by, by, by van my gepland, ek het my gesê, wat jy ook plan het voorde het doen, het ek, ek wil, ek wil terugkom dit is waar die gedachte gevoorde is, maar ons begin een uitvoerweesigheid. Het was net na, na die regulatie, net in 1994, die economie het loopgemaak vir amal, uh, die vastprodukte bedrijf, spesiek, was hiermee gereguleerd gewees nie. En die was in die stadie, uh, in Markagent, gewees, uitgesê, Weet, ons het geleefteer om vastprodukte uit te voeren, om, om te te spesiek Afrika toe. Ja, hier is 'n bietjie. Ek dink, wel, weet nie nou of hy dit sou kon die, die bewesigheid dit is precies wat gebeur het, maar ek dink aan maar na was ek sukke fucking in in in die kantoor met hulle van. Mooi net, mooi net, mooi net te traag om te skryf. En Andre nog daar. Dit is nog gesoek, maar ek skisa het maar ek dink ons het daarom die um, storie opgetel. Ja, en ek dink ons ja. sal later weer herhaal van die voorvolgende um, ja. onderwerpe wat ons aanspreek. En jy al by 'n vorige geleentheid aan my vertel hoe die aanvanklike maatskappy is nou propots, En as ek reg onthou aanvanklik sakkies artappel, op straathoeke gesmous, nadeelik heeltyd met die uitvoer en hy agterkom wat uiteindelik in 'n baie groot en effektiewe Wil jy nie asseblief daar ervarings en gebere met my en die luisteraars deel nie, asseblief? Um, vader, ja, jy weet, uh, uh, ons het waarschijnlijk theoretisch het op straat ook een gekook, maar wat is hoe ons maar na ons self verwijs het? Ons, is maar maar, maar, ons het maar groentesmaus, siks maar groentesmaus, gild geworden. So ons het, uh, het persoon geëer in en ons het maar daaraf ons begin om namens die producent sy productvorm te hanteer op baie die selde basis as wat, wat die Varsbroek dit in Arte het doen. Ons het, ons het geconcentreer op Artebels in Arie Stadion, omdat het die, die ervaringsveld van van my, aan die collega's was. Het so twee goed gedoen, ons het begin om lokaal bezigheid te doen um, met producentes, as Artebels, wat dit bij ons afgeleid, en ons daar op, op een apart basis hanteer het. En dan het ons, en dan het ons uitvoerwezigheid begin waar ons, wie weet, my producent op die selge basis hulle artappels begin uitvoering naar nou, Holland toe en alle pekken in Afrika en dit so doende dit ons van ons self redelijk een goeie mark in Afrika gevestig en ons producent het weer mark gevestig en het soos dit nou maar is dit, in die lewe, jy weet het die ding nou maar weergecombineer en ander ding ook het begin en, en exponentieel begin groei naar andere an, producten toe het so het ons artappels begin doen en aan alle vruchtes so dit, ook begin doen in Afrika so ons ons self behoort dus tot eerste van die eerste regte waar ehm um, geword is vir so wat op 'n strukturele basis aan tot was my eie en dan al wat ons het. Nou veral as ons daarna toe kom op aan 'n in Afrika. So dit is hoe waar vroue pas uiteindelik daarna gekom het en ons het die besigheid wat ons bedryf vir 16 jaar. Sure. Ja, soos jy nou gesê en dan uh, weet ek ook dat Brouwpots actief betrokken geraak het bij uitvoering van producte in Afrika, en soos jy genoem het, specifiek meer na Angola. Dat Dit het by hals dat sekere infrastruktuur in die vorm van koude stoorfasiliteit ook daar in Luanda opgerig is, nie waar nie? Um, Vaar nie, ja, ons was nie heel mal, ons was nie, ons was betrokken by die, die, die assisteringsvoling APVC, by die oude verleening om, om, om op die stoor gevestig te krijg en infrastruktuur gevestig te krijg in Angola. We het dan gelezen gekleed, wat ons daai verlaatrijke vriendig geworden. Weet, ek nou wel, al is nou wel baie vriendig van my, al doen ons, ons nie meer so voetwezigheid met elkaar nie. So, ons was betrokken geweest by die advisering in termen van dit, en, en ons, ons het dit nie self besit nie. Uh, En dan het ons ook saam het, hulle bepaalde markte, in, in, in, in die markopgeving van Luanda helpstig. Maar opweer, ons het dit nie besit nie, ons was maar nie die voorsiedersnaaf van. Oe, ek verstaan. Oké, okay, hierna het die skyf na die RSA groep gebeur, jy is juist die bedrijfsoof van die RSA groep. Ek weet dat jy ook betrok is by invoer, om vooral te poog om die markt doorlopen te voorsien van vastprodukte, wat dan op daar die tijds de buiten sesioen hier plaaslik so wees. Wanneer jaar ons die, die, die RSA groep, ons sal dan bietje later in deur die praat, maar die RSA groep, is is is, is groep wat 35 jaar bestaan. En ehm uh, hulle was was was, was is 'n goeie naam vir my het gewees in my bloed fees in daai het 'n bietjie meer 'n ander gehad van van van was kompetente instellings in Suid-Afrika se so waarskynlik baie ander markgevente na die stadium gehad En dit was posies wat hy wil graag deelbril van sy bezigheid vir die producent in al die bemarkingskanaale, horizontaal in al die bemarkingskanaale, wil hy vir die producent gedienst deel. Dan hoor as een markagentschap um, ook in die direkte kanaal naar die, naar die klein handel toe en as ook, ook, na, as, as ook dan in die uitvoerkanaal. Ja. Nou, my betrokkenen van, van die RSA groep het einde van de hafde van die RSA groep het ons het in 2010 in 2014 ja as ek genader die RSA groep en het ons met elkaar contact gemaakt en het hulle my genader en my groot genader om om aan te sluit by die groep nie en dan die uitvoer weesig het vir die groep te scheep nie um, dat het ons gedoend vir ek succesvol en ek er, er, neem nou lang pat om jou antwoord uit te ek dink uitvoer is eindelijk maar een uitvoersel van die illustratie groep um, maar het ons het ons in 2010 En so twee jaar gedere 2016, 2017 is transactie gedoen met een baie groot uitvoer maatschappij um, wat ook nou in die groep is namens, uh, namelijk Fresh World. So op die komende in die RSA groep het ons sê, ons sê, ons, sê, ons die eigen bezighede waarvan die meerderheid markagentskappe is op al die markt in Syne-Afrika, uh, Kaapstad, Johannesburg, Bloemfontein, Durban en alles ons ook op Streetsmarkt, Timbolequane, Moketsie, en nou spruit nie van 'n ou bank wat ons ontvang um, en dan het ons 'n besigheid wat die wat die wat die kleinhandel bedien van betrekkende en dan het ons nou ons uitvoering besigheid wat wat die Vreëswild is. Is, is. is gestel sy kapasiteit Nou met hierdie ontwikkelinge gestuur 'n regte herstruktuurering gegaan by die groep. En, en dit en in, in daai proses is dit hoe ek hoe ek nou maar uiteindelik nou aangestel is as, as die as die hoof van die groep en die invoergedeelte van die weesigheid blee by ons uitvoerweesigheid en ek denk jy die, die, die vraag in een goede maand geantwoord, ons doen invoer van bepaalde producten om so te verseke dat ons 12 maand binnen vir jaar een bepaalde product op die markt is en agroeta beskipbaar is. en van die invoer verplaats via alle maatschappij in die loodwende onself en so ja, ons hanteer ook, ek denk ons hanteer soeie zonder meer as 100 ouders een jaar van drijwe net op Johannesburg maar in hulle gevloede drijwe. Ja, ok, dit is indrukwekkend. Uh, maar natuurlijk was Sproopods betrokken by verpakking en levering aan afskuidheid van klein handelaars, is nou kleiner verpakkings en alle spesifieke uh, label as ek het so mag sê. Is daar die flinkse bloot oorgeneem dier die RSA groep of hoe word het dans bedrijf? Um, en sorry nie die die die alles algrope het baie baie duidelike uh, duidelik, uh, strategie en dit is om die vertikaal te integreer. Um, die vertikale integrasie van die van die van die die funksionele van van die van die, die, die landboubedryf en dan met ons standpunt is uh, dat hoorsaklik ons wil nie bomflukeurs tot provinsie in ons strategie wil doen nie. Konflikt, die metroresept van ons president Paul en ons het met elke muntakteur ons name sy presentaal wil presentaal in as noualeto word met die met die die, met die, die die die die toegevoeg word ook by die dissidentie die die die bya so ons het terme van die terme van van die konvensie en dit is skoonte ek in my verantwoord ons ons aandeel verkwik daar in uh, die valie Alessandro het nie belang gestel om te deel te maak van Van, van die groep nie, omdat het die weet nie deel was stel, of Mooi, oh, ja, ek sien. Ja. Oké, okay, ek moet jou so'n bykie, soos hulle sê, onder die bus en gooi, en ek vraag, vraag wat hier een vorige gas op die program gevraas, dokter Theo Deager, wat natuurlijk die president van die World Famous Organizations is, namelijk, hoesou jy voorstel met jou kleiner boeren, vooral aan in Afrika, te werk gaan, om nie eer vooral die groot, klein aan al te word nie? Theo sê vir my, daar die weet nie, jy is wat die waarde van die product is nie, en het jy daar kenig geraad uit jou ervaring in Afrika aan dieselk is? Sorry, ja, dit is vir my baie actueel onderwerp vir ons binnen, binnen ons troepwerk, en ek denk, Theo is hier 100% recht, as hy dat het leiddoel in Afrika weet nie werkelijk wat die waarde van die product is nie. Uh, ons, het, sorry, ons, het, ons het betrokken geraad vir die EPDC oor En uh, die betrokkenheid die daar gehad, het ons in 2-2 jaren te volgende jaar het, Paulie, het die CEO voor en baie gewoond, en die landbouw is een van, van die segmenten van die voor- en wapen die concentreer, en En ek dink in, in, in, in, ons, in my ervaring daar, is het my baie duidelijk gewees, dat daar een vreselijke disconnect is, dat die Engelse woord mag gebruiken, het is baie agressieve, verder oor oor omtrent fondselings binne baie fondse wat beskikbaar is, beskikbaar is in die buiteland vir produksie. Ehm uh, maar ditos konek kon daan en die nasie agribisiness. Daar's die RSA groepe en daar's die markte en aanvoeringe. En marke se marke se agterghouder van a, van van die landbougoedere jy weet, ons kan vir ons in Afrika en dan, en sluit, sluit, sluit, nie, in naam, jy sluit het nie Afrika nie, want ons het hier een bepaalde ervaringsvachte ons ontwikkel het in Zuid-Afrika, maar, maar solang daar nie markt is vir een produceer om sy product na toe te steen, gaan, gaan twee goeders gebeur. Een, hy gaan nie weet wat om te produceer, nie, hy gaan ooit sy product aan gebeur, dan nie, twee, hy gaan ooit wat die beharde van sy product is nie. En Mark bepaal die beharde van die product. En Mark, een Mark, is waarschijnlijk die een want we uh, supply demand uh, we term nie mm soter -hmm. die bod perde besin raus te vorm jy weet nog steeds bestaan ja die produk het 'n baie baie baie maak die saak of die sterkste op die be is die produk het 'n hele pryse op die mark en 'n markvolgewer go go go go wat hulle pas in die en 'n kommersie na hierdie hierdie go go go wat hulle op die, die, die mark kan jy is produsel self self kan weet wat jy moet doen om by die prys premies uit te kom wat het 'n deadline wat se verandering moet wees So om om 'n lang storie te maak, want ons grootte wêreld in Afrika is dat ons het die man te die markte die roetpad op van van van sommige markte of na na na groothandelmarkte waar alles sou maar soos afrika het ons nog steeds kommissie markte. En in ons in ons ons mening is dit is die is dat die mark plek vir die produsent die meeste beskar. Dit is presies hoe hoe pryse bepaal word en 'n prys word. En dit is die plek waar koper en vir koper by mekaar uitkom, oor en sy koper by mekaar uitkom. Al wat ons doen is, ons vervol die rol vir ons principale producent na by, by sy keek uit te bring, wat uiteindig sy broed het Ongelukkig bestaan dit in Afrika nie, en ek dink, ons het nou betrokken geraak by paar projekte in Afrika potentieel uh, in termen van markte en die oprichting van markte, nou dan in afrika nie 'n market waar daar vlees goed. en in, en en vaste backing aan om te sê se produkte konstantlik gaan ons sit met die probleem dat hy gereed weet wat om te produseer nie, hy gereed weet wat hy gaan weggooi. Hy gaan sirkuleer wat hy nie gaan probeer wat nie te maak nie en hy gereed weet baie waar sy produk is. Ja, dit is nog baie in sy geewand my Janrey ja maar as tykie begin min raak maar ek gaan sê, dit was nou absoluut absolute feest om met jou te gesels en jou kundige inzette te oor en ek is seker die luisteraars het beslist die ervaring gehad maar ook die waardering om te oor hoe daar ook ander spelers is wat die waardeketting van plaas tot verbruiker in stand hou tot voordeel van beide van die partijen ek sê vir jou baie dankie André Dankie vader het was lekker om met jou te gesels en met jou met jou luisteraars Ek moet bieg. Ek het hierdie onderhoud saam met jou baie geniet en beslis heel wat geleer van die nis in die markt, namelijk die voltooiing van die waardeketting namens die boere. Dankbaar dat daar mense is, soos die RSA groep, wat aan die boere ook bystaan in daar die verband. Ek het ook later in die program opvindende nies oor een SAI-initiatief, wat hier net Radio SA en myself gedraai word ten behoefte, Van die boere wat zwaar krij in ons land en dan vir daar die familieboere soos deur saai verteenwoordig bly ingeskakel, ons het jou hulp bitter nodig. Maar kom ons gaan aan, ek haal graag die volgende wijsheid wat ek die week op Facebook raak gelees het aan According to a 19th century legend, the truth and the lie meet one day. The lie says to the truth, it's a marvellous day today. The truth looks up to the skies and sighs for the day was really beautiful. They spent a lot of time together, ultimately arriving beside a well. The lie tells the truth. The water is very nice. Let's take a bath together. The truth, once again suspicious, tests the water and discovers that it is indeed very nice. They undress and start bathing. Suddenly, the lie came comes out of the water, puts on the clothes of the truth and runs away. The furious truth comes out of the well and runs everywhere to find the lie and to get her clothes back. The world, seeing the truth naked, turns its gaze away with contempt and rage. The truth returns to the well and disappears forever, hidden therein, it's shame. Since then, the lie travels around the world dressed as the truth, satisfying the needs of society because the world, in any case, harbors no wish at all to meet the naked truth. The Truth Coming Out of the World, dier Jean-Léon Gujérôme, in 1896. Dit is dalk vandag nog geldig. Ek het al by een paar geleentede verwijs na die narratief wat geskep word en dan verabsoluteer word, totdat dit dan as waarheid aanvaar word. Enige verskille daarvan word dan afgemaak as onwaar, onlogies, en ook in Suid-Afrika-konteks as rasisme of terugverlang na apartheid. Ek wonder maar net of daar die geskepte waarheid nie dan eindelijk die is nie, namelijk verlang na een wereld wat nie rarig bestaan nie. Dis is natuurlijk internationaal ook so. Terug by die waarheid of die persepsie van die waarheid, waarna ek al hierboven wees het, die geskepte waarheid is ook internationaal bevestig en het partijen soos president Donald Trump, Boris Johnson en andere die persepsie bevraagteken. Natuurlijk kan die eeuwige reaksie in die media juist hieraan toegeskryf word, want die partijen ontken dan hierdie geskepte waarheid wonder nou net of die hele uit die verband gerukte George Floyd geval nie veel hiermee te doen het nie. Maar kom ons luister na muziek. Dit is uh, uh, Orkest 71 Brett, so I don't matter to me. Time to go out searching for yourself Hoping to find Time to go to find It don't matter to me you take up with someone Who's better than me Cause you're right as dan breid met die baie toepaselike you e don't matter to me. Die ekonomie post COVID-19 is steeds die groot debat. In die parlement sê die president tijdens die virtuele vraagtijd onder andere dat sogenaamde witmense moet saamwerk om een inclusieve post COVID-19 ekonomie daar te stel. Hy sluit ook die grondkwestie daarby in. Maar op een vraag van Pieter groenewald van die Vrijheidsfront Plus reageer hy dat die beleid van swart ekonomise bemachtiging en dan ook gepaard van die rechtstellende aktie beslis sal bly. So half beskuldiging wees die president dan wat mense terecht aangesien hulle dan nou ook hulle kant moet bring en dat swart mense dan nou al lang wacht om deel te word van die ekonomie. Meneer die president ek dink en, en jammer oor my onkunde ek mis iets. Maar voeg Voor ek daarby kom, moet ek net een tweet van Herman Mashaba ook hierin gooi. Hy reageer op een opmerking van Jesse Duarte. Sy is natuurlijk as Makashule sy het jink en beslis in die kraal. Mashaba reageer op haar skrui wat sê dat die ekonomie steeds in die hande van daardie is wat het beheer het voor apartheid. Mashaba antwoord haar dan en ek haal aan. Let us really be honest with ourselves. Who has been running this government for 26 years? Your focus has been looting the public purse, not serving society, don't insult us. Nou kan ek min of meer die selfde vir u achterpresident, Sal Ramaphosa, sê. Achbare president, sou discriminatie voordier, waar daar dier wetgeving gepoog word, om witmense uit die ekonomie te skuif? Hoe kom so witmense dan aandadig wees daaraan, net omdat u vraag? En dan? wat het die partijregering die afgelopen 26 jare gedoen om die ekonomie so te groei, dat hier die type uitsprake nie meer nodig sal wees nie? Meneer die president, daar is nie enige eerbare wit mens, as ek so mag sê, in Suid-Afrika, wat nie ten diepste hoop, dat die ekonomie so exclusief raak, dat almal, swart, wit en bruin, kan deel in die voorspoed van die ekonomie neem. As jy my oningelichte en onkundige mening wil hee, sou ek jy verseker dat wit mense, meer as bereid is om die ekonomie te bou en te ontwikkel so dat kan deel in die voorspoed. Maar dit wil vir my as een swaap op straat voorkom asof jy beplanning gaan om net te neem sonder dat daar iets in reaksie gegewe word. Dit klink daarom bykie na, ek hou van jou goed, kom ek vat dit. Bykie na boelie op school, ne? Die verskil hier is, lyk like my die ou by wie gevat word moet sy dank uitspreek dat hy dit kon afstaan. Maar meneer die president, as jou partij of regering ook pogings aangewend het, om mensense lot te verbeter, was dit al baie makkeliker versakelei om te deel en actief te help. Of wat praat ek alles? Kom ons luister een bykie na die Johanneskerke oronlikie Ossewa, soos uitgevoerd door Dousie. Dit is wat kan gebeur as mens die publiek die ruimte gee om skepping te wees, meneer die president. My friend Mike Ons klee was op pad Om trasky toe son bak neer Dit was baie ware weer Ons was amper recht Om het te gee Maaskeelik die verte Kinkus bekul in die bak Hy kom vinnig na die reiding Het laatst pat My boek wil het nie groen My verstand wil het nie vast My flip gerd is Een soort Ons wacht Ose wa, ose wa, ose ja, ose wa. A klein beetje Ik kan me her, was 'n regte ekte rock and roll os wa. Oh, Savas! Swim, swim, swim! Oh, Savas! Oh, Savas! Oh, oh Yeah! Oh, Savas! And the highway of the day van hier, en al honderde ses dag kilometere in die anekade op die pad het ons gauw gegaan hy geef vir ons bier ons is aangeklam een groot span, ons is leef ons achter ons aan, en ons net ontwerp te met ons leefwaar, hy trapp die leefopblad en ons is vinnig by die zee, en ons vang die nie meer rock'n'roll as een waard Osava Osava Dit was Dousey met die Johanneskerk-Orolykie Osewa. Al het bykie getoor moet daar die Osewa, dit kan gebeur meneer die president. Ek sien dat minister Nati Nathie weer gal braak oor die feit dat cricket SA nie genoeg getransformeer het nie. Ek het al vermoed dit gaan gebeur, want dit lyk net of die nieuwe span van Smith en Voll redelijk suksesvol is. Dit sal welk nie inskakel by die narratief van transformatie nie. En natuurlijk is daar heel wat spelers, administrateurs van kleer wat by bekwaam is. Maar... Professionele sport word gemeet teen sukses, so elke sportkode moet verseker dat hulle internationaal komputerend is. En daarvoor is die rechte mense nodig. Maar ek vermoed die narratief van transformatie, dis daag nog een term wat maar behoorlik omskryf kan word, so dat ons allemaal net op die selfde blad sê is. Wat president Ramaphosa rug ook hier die oorheers in die een is. Kom ons koop voor seer sukses binnen ons eie beleid. Ek is jammer meneer die president, die feit dat jy suksesvol as sakeman is, beteken nie dat dit geldig is vir die land nie. Jou sukses weet, mens het gekom op die rug van swaardbemachtiging, so ek neem aan, jy meen dat moet dus oorals suksesvol wees. Nou kan ek vir jou sê, se, selfs as sou die sogenaamde wit monopoliekapitaal alles oordra, gaan daar nog steeds massieve en daak meer ekonomiese knelpunten wees wat met aangesprek word. En I'm meneer die president, met die rekord van e-partei en regeringseskeping van ekonomiese geleendhede en vol houbaarheid, ek vermoed die verwarret met transformatie? Is ek bevrees? Zimbabwe mag daak soos een paradies lyk. Maar nog muziek. Wat van Johans trouwse blauwde nou? Dit is Europa. Iets waar hy in ons dag eerder moet streef. Ek speel dit ook graag, hoor een goeie vriend. En Centurion, ek weet hy luister ook familie van my vrou, Jacques Duplessis, hierheen is vir jou. Dan Johan Strauss, blauw dan nou die wals. Verder te gaan oor die virtuele parlementsessie, ook achtbare groenewald van die Vrijheidsfront Plus het nie die geleendheid gebruik om die rechte vraag te vraag, tydens die presidents antwoordessie nie, so ook nie achtbare steenhuis nie. Ek vermoed die klompje so bezig om net te reageer op die regeringse beleid, dat daar nie veel constructief uitkom nie. Die akademisi is ook maar stil en die oons wat eindelijk die regering moet aanvat, die burgerlike samenleving, is so bezig om die laie ideologieën te verval, dat daar nie na die breerprenkie gekyk word nie. Die naaste inkonstruktief is juist die heer, Herman Masjawa. Hy kyk daarom met breer oe na die probleem. Kan daar nie meer van maar meer van sy soort wees wat ook die realistische, gematigde standpunt kan bevorder nie. Daar het ons net verander reeds besmette organisaties, soos Afreforum en die Vrijheidsgrond Plus, van wie alles, hoe logisch ook al, as racisme afgemaak word. Dit is natuurlijk te samen met die perceptie dat die is eerder eksklusief as inklusief is, dus net een sekere segment belangen verteenwoordig. Hoewel dit die aard van die politiek is, het die partij soos je ANC wel daarin geslaag om die perceptie of die waarheid dan te vestig dat hulle dan ook kwansuus insklusief so wees. Daar is dus iets niets nodig wat balans kan gee aan die huidige diskoers en bovenal relevant kan wees. Ek wil dit graag vergelijk met die rugby. Die strijd is nie blauwe bulle en die weepje. Dit gaan lang kan nie meer oor die rugby van die onderscheide partij nie, maar oor die persepsie van die ondersteuners van die onderscheide partij. Spanne. Ek haad die blauwe bulle omdat hulle ondersteuners dan kan sy so en so so wees. Dit wil sê, dit wat na my oningeligde mening een van die groot probleme ook met iets soos racisme is, namelijk typering. Misschien om weg te kom van die aljewige typering is soort van uh, republikeinse initiatief wat objectief na die situasie kan kyk en beredeneerd die gematigde standpunt kan stel. Dit is, soos hierboe uitgespel, dag die enigste standpunt wat totaal ontbreek in die brede skoers in Suid-Afrika en dit moet om die presidentse woorde te gebruik inclusief wees en eerder rondom gedeelde, gematigde waardes gaan. Waar krijg ons dieselkes? Staan op, asseblief. Daar moet toch sekerlik een beter manier wees om die gedeelde spasie effectief sonder konflikt te hanteer. Al die initiatieve wat nou gebeur, is gepasseer op die reenboognaasie ideeën. Ek vermoed dit is reeds bewys as oneffectief in een poging om een suksesvolle Verenigde Zuid-Afrika met een gezonde economie daar te stel, en een waarin elke Zuid-Afrikaner gemakkelijk voel. Hier die ideaal om ’n ander platform en oplossing te skep, gebaseer op gematigde waardes, is my droom. Ek neem aan onrealisties, maar ek mag mos droom. So, nou het ek daarom gekla. Kom ons luister na muziek, dit is Don't Bring Me Down door die Electric Light Augusta. Goed, iets wat wel door hierdie type van die initiatief uitgewees kan word, is natuurlijk die betrokkenheid van China. Dit word geram dat China omtrent inklim in Afrika. Hulle help, hoofdzakelik, in die vorm van leningsbeloop, iets in die omgeving van belaglik 155 biljoen dollar, tenor die sogenaamde kolonialiste, die VSA's is so wat 55 biljoen dollar. Interessant genoeg, het die Chinese omtrent Zimbabwe gekoop, maar steeds kom die ekonomie nie daar nie recht nie. Misschien moet dit die wat so reik haalsend uitsien na die toekomstige Zuid-Afrika wat met China China's hulp tot stand sal kom, net die voorbeeld van Zimbabwe in gedag te hou. Hoekom sal enige iemand anders wat dit kan waardem steeds reken dit kan beter wees as iets anders? Ek vermoed dit het heel wat te doen met die klein van die politici wat op die kort termijn massieve persoonlijke financiële voordeel sien in die invloed. Die Afrika-perseptie is juist dat alle westerse invloed en hulp of sleg is of vanaf een slechte plek namelijk om te onderdruk kom, dis kolonialistisch. Voor daar die klompe wil ek net sê, hou maar die Chinese inmingend op, daar is geen goeie bedoeling met die hulpverlening en jylle word een rat voor die oog gedraai. Misschien besef China juist hier die politici se behoefte aan selverreiking en speel hulle juist daar kaart van die doel heilig die middele. Dat is maar moeilik vandag, so kom ek speel een bykie lekker lichte muziek. Dit is robbie Wessel se Gym of All Nations. Hy leks soos een kondom vol akkers. Niemand keek om in die oor nie net sy makkers, want hy krij jou dat alleen by die lokkers in die gym. In engel batterij sy vitamine pol En vraag om wat blees Maar die oefens is veranderd as En die jam. Z'n in en o moment spreegst leesie. Aan z'n go, en klikken soos een is van die genial Maar ook die owner van die jam Is die jam of all nations. Is asians. Is a raillies, is schotties die irish. Is soms thuis van de pijnen. Zelfs van de En soms zijn ook die mannen die pijnen. And then it was the Gentiles, the Alsatians, the Temptations, the 101 Dalmatians the They lost the frustrations, the Jamal nations And then it was the Gerrie from the western hand He had the clap of a band and a false stand He had the, the hand And the Because you're not on a treadmill, you're not on a treadmill. You're not on a treadmill, you're not on a treadmill. Everything is single is so beautiful. They're still real, they're all handsome. They one Dalmatians. They're proud of you, they're not Asian. Because they're amazing like the boy on a treadmill. And they're left on a car on a bicycle. There's each of them nations, these Asians. These are Irish, Scottish and the Irish. Soms thuis van de pijne, zelfs van de steine En soms dan ook die mannen van die pijne En dan het ons die bentes, die Alsatians Die Implations, die frustrations, by die Jamalol Nations En dan het ons die koning van Pilatus Dis altijd sy verskoning is Vandaag is het al wat ik in staat is om te doen by the rest of the temptations we drink of in the jam all nations two smoothies and a muffin please patients by kawaii he is a, Japanese, a boer van Swede, a Vrede. Is a van die a of Sweden and a good world peace he is the leader of temptations he is the jam of all nations is the jam nations he Asians he is Scottish and the Irish He's on the painer, cells for the stainer He's on Sanokimana, funny maina He's done in those events, the Alsatians, the temptations The 101 Dalmatians, verloren of frustrations The region of all nations, the region of all nations these Asians, these Arailis, he's Scottish and the Irish He's on the painer, cells for the stainer He's on Sanokimana, funny maina Die bendis, die die die dit was Robbie Wessels met Jim of All Nations. So dit is net die laggigheid sê dalk net dat die een is maar net so sleg soos die ander. Maar nou wil ek kom by die opwindende nies oor die initiatief tussen Net Radio SA en die SAI familieboer initiatief. Dr. Thieu De jager van SAI het in die onderhoud wat ek met hom gehad het verwees na vir al die familieboere wat binnenkort gaan zwaartrek na aanleiding van al die gebeuren rondom COVID-19. Ek en Thieu het toe besluit om een insamelingsveldtocht te initieer. Dit sal ofzakelijk wees rondom specifieke knelpunte wat dier sa geidentificeer sal word. Nou die eerste sodannig knelpunt is die lot van Iets soos 95 boere en die stuikler wil omgeving. Hulle soek vooral na goedkoop, millies, vervoer vir hulle dieren. Nou die hele project en fondse sal deur saai geadministreer word en deen dier hulle eie nieuwinsgevende maatschappij. Jy kan, indien dit oor, dit oor jou hart kom en jy kan een bijdra lever, een sms stuur na 44982. Maar hiermee te same gaan ek ook een nieuwe program landbouw radio tot landbouw man op woensdagochende 6 uur aanbied in samenwerking met SAI gaan heerlijke gesels wees en daarom ook bykie musiek die program sal ook gepotgooi word en heel moentlik ook by weise van herhalings later in die week aangebied word ek hou jou hier op hoogte van wanneer die project afskop ek herhaal net gauw die SMS nummer 44982 as jy so passievol oor ons boere is soos ek sal jy beslis jou best probeer om die bedreigde specie te help, net waar jy kan. Ek maak staat op jou ondersteuning, ons moet help. En aangesien my tyd redelijk beperk is, vandag breng ek nou maar my gebruikelike boerenmuzieknummerke in, O Karel, dier die telepilkies. die telepulkies. Volgende week gaan ek jou meer oor, nie spring oor my boek, Plundering ontbloed Operatie Bakaru. In hierdie boek ek noem het graag een spionasiedrama gebaseer op werkelike intelligentiemethodes en beslis nie een daal na die vlak van James Bond fiksie nie. Vind daar sekere intelligentieoperaties fiktief natuurlijk, plaas ten die achtergrond van die onderzoek na staatskaping. Ek vertel jou volgende week meer. Maar nou moet ek groet. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. Ek het dit baie geniet, vooral ook die waardevolle insigte geleverd deur vriend Jan Andri met betrekking tot die RSA Groep se bydrae tot die waardeketting. Ek speel ter afsluiting die Jan Raap liedjie Afrika se Tent. Bly gerus ingeskakel by Net Radio SA beskikbaar by www.netradio.co.za. Sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek. Daar gat jy Jan Raap. Met die wonder ons haar een reenboog herfsblade Son op in die natuur Gesellig sit ons by die vier Die pakkie staan hier trots op die rots Groen die kleer van geswelde mos Gelukkige glimlach vir ons Sachte gloed van aarddoms En het sy vreem Voldaan gelukkigheid As ons leven doen ons voluit Ooran jou oor die val na die dag Mooie nachten met sterre en mag Sonder ons reek tussen twee Pak ons die langwaard nog een keer en dit is het einde Sfâtea ofer măcară să o să